A koporsó Apám távol létemben átlépett a rend végső fokozatába. A csak nem négy év alatt, melyet Szentzsebben mellett töltöttem, magam is szépen előre jutottam mesterem segítségével, átestem a negyedik, ötödik és hatodik fokozat vizsgáin, és megkezdtem az Adeptus Exemptus tanulmányait. Különféle mágiákkal, kabbalákkal ismerkedtem, Végig kísérleteztem az indiai és tibeti joga gyakorlatokat. Feltárultak előttem a titkos szútrák, melyek akkor még a fajta számára felfedezetlen és hozzáférhetetlen szellemi kincsek voltak. 1784. novemberében, a rendes havi összejövetelek időpontjától eltérőleg, meghívást kaptunk Rotenburgba. Szent akkor már egy hét óta nem jelentkezett házunkban. Utolsó találkozásunk és minden addiginál mélyebb, bensőségesebb beszélgetésünk erős, különös előérzettel átítotva maradt meg bennem. Hosszú munkaprogramot jegyeztem le, s olyan utasításokat, amelyek évekre előre elláttak munkával. Szavaiban a búcsút éreztem, de tilalmat is, amely megakadályozott benne, hogy ezt szóvá tegyem. Tudtam, érzelmi felindulás és vakragaszkodás nem kötheti őt, aki már szabaddá lett, és a tanítványhoz sem méltó. Nekünk a válás, változás, térbeli eltávolodás csak káprázat lehet, amely az anyagnak és az anyaghoz kötött személyiségnek szól. Azt nyűgözi le fájdalmas próbával. Szent Zsermen akárhová tűnik előlem testileg, a rend feje s az én mesterem marad. Hessei Károlyt nem csak fáradhatatlan, szomjas okkult érdeklődése tette a rend egyik oszlopává, és kastélyát mágikus központá, hanem valóban nagy szellemi képességei és erkölcsi emelkedettsége is. Korának egyik legműveltebb férfia volt, s elég okos hozzá, hogy felismerje a saját helyzetének előnyeit. Soha sem kívánt előtérbe jutni. Szerényen, elégedetten félreállt a hatalmas, elágazó rokonság uralkodói jogainak útjából. Örült, hogy nem került semmiféle családi és politikai érdek gyújtópontjába, hálás volt kiváltságos sorsának, amely megengedte, hogy az uralkodó herceg és saját kívánsága tökéletesen egyezzék az ő csendes, elvonult, befelé fordult életmódját illetően. 1779-ben született fiát, Viktor Amadeust is úgy nevelhette, ahogy helyesnek látta. Tehát nem egy kiváltságos kaszt világi javak, kitüntetések után törekvő tagjaként, hanem a szellem alázatos novíciusának. Mikor késő délután kocsink befordult Rottenburg széles, kőkockás előudvarára, meglepetten láttam, hogy a nagy főkapuról hosszú, fekete zászló leng. Felnéztem. A toronyzászlóját fél árbócra eresztették, az inasok, akik elénk siettek, szintén gyászruhában voltak. Barátságtalan, súlyos érzés tolult föl bennem. Odafordultam az egyik szolgához, hogy kérdést intézzek hozzá, mikor apám kezét éreztem vállamon. Arca nyugodt volt, intett, hogy hallgassak. Fölhaladtunk a hosszú lépcsősoron. A máskor ezüstös ragyogású, magas tükrök fényét, most gyászfátyol oltotta ki. A hatalmas keleti vázák dús virágcsokrait is ez a sötét fátyol burkolta körül. Áthaladtunk az emeletes könyvtárszoba Kongó ünnepélyes csendjén, és beléptünk a rend csarnokába. Az első tárgy, amely magához rántotta pillantásomat, a terem közepén álló gyászlepellel letakart koporsó volt. A sima, nehéz, sötét takarón Egyetlen, finom ötvözetű, Csodaszép aranyrózsa derengett A koporsó körül viaszt könnyező Négy karvastagságú, Embermagasságú fényében. A koporsó emelvényen állott, Hét lépcsőfok vezetett fel hozzá. A katafalk négy gyertyáján kívül A csarnokban még a hét nagy freskó alatt Falikarokba tűzve Hét gyertya világított. A hét freskót Szentzsermen festette, élő, mély színeivel. E színek áttetszőek voltak, s belsejükből, Mint egy rejtett fényforrásból, ragyogás áradt. A vörös olyan volt, mint a kristálypalackban Tűz fölé tartott burgundi bor, s a zöld, A gyönge, üdett tavaszi faleveleken átsütő Májusi napsugárzásához hasonlított. Az első freskó, Zárt, lelakatolt kaput ábrázolt, amelyet egy angyal megkísérelt kinyitni. A kép aljáról aranybetűkkel világított a felírás. Signatur perdatúr. A másodikon zöld sziget mosolygott elő a tengerből a napkelte kábult fényjátékában. A hajnal jáspisvörös színe már kigyúlt, de még ott időztek az égen a hűvös, tiszta, sápadó csillagok. Felírása Aurora ab lacrimis A harmadikon az állatégőv művész ilyen tizenkét jele ragyogott. A nap éppen áthaladt a szűz csillagképén. Felírása Jam árdet. A negyediken oroszlánok, bárányok, sasok és denevérek melegedtek együtt a napfényben. Felírása Non postentibus offert az ötödik két húros hangszert ábrázolt, egyik hangszer húrjaihoz finom, átszellemült kéz értek. Felírása: Unam tet higisz szeszát ezt. A hatodikon Noé galambja repült az áttetsző ég hátterében, víztömegek szédítő távlata felett, csőrében olajákkal. Felírása: Emergere munciát orbem. A hetedik freskón madár röppent ki felszabadult ujjongással egy hálócsapdából. Felírása Ad cidera surzum. A katafalk mögött lévő emelvényen hárman várakoztak. Középen Szent hosszú, fehér halotti inkben. Egyik oldalán Hessei Károly, a másik oldalán valaki, akit még nem ismertem, bár ismerősnek tűnt. Magas, erőteljes alak volt, olaszosan kreol arcbőrrel, boltozatos homloka alatt komoly, okos, barna szempárral, vékony, finom sasorral és keskeny, kissé rezignált kifejezésű ajakkal. Egy pillanat múlva már rájöttem Giuseppe Balsamohoz való meglepő hasonlóságából, hogy csak ő lehet, Gróf Kalliosztró. Ugyanabban a jelben, az Iker jelében, néhány évszázad volt közöttük fejlődésben, Kaliasztró szűrt, finomult, szellemtől áthatott lénye, utópisztikus késői mása volt, a még sötét erők birtokában sínylődő, szenvedélyektől dúlt, és tudatlan Giuseppe Bázamónak. De ez életükben is valamiképpen rokonok kellett, hogy legyenek, vérrokonok. Nem csak közös szülőföldjük s testi hasonlóságuk utalt erre, hanem földi sorsuk izgató és megrendítő összeszövődése is. Később megtudtam, hogy Bálzamó, Kalliósztró nagybátyjának természetes fia volt, egy szicíliai parasztlányjal való viszonyából született. E vérbő és kicsapongó hajlamú férfinak rengeteg törvénytelen gyermeke nyüzsgött a parasztkunyhókban. Annyira nem tudott róluk és nem törődött velük, mint a tavaszi nemződőtől megszállott kandúr, amelynek szerelmes portjázása nyomán sorra megtermékenyülnek a környékbeli nősténymacskák. Bálzamó nem remélhetett tőle nevet, nevelést, támogatást. Saját magának kellett kiöklözni paraszti környezetéből égető, elkeserítő, nyílt titkával a kastély gőgös szomszédságában. Elképzelhető, micsoda hajtóerővé lett a lázongó, irigy gyűlölet Bálzamó erős, szenvedélyes egyéniségében. Érthető az is, miért vette magára éppen Kaliosztró nevét és Nimbuszát. Semmit sem vágyott. Semmit sem gyűlölt és sóvárgott annyira, mint éppen ezt a nevet, Amely szerinte megillette volna, s amely által a legtöbb megaláztatást szenvedte el. Miatta lett felemás, kaszton kívüli, sem paraszt, sem úr, gyökértelen világcsavargó. Most már értettem, miért morajlott fel benne annyi zavar, Mardosó szégyen és gőgös hetvenkedés e név nyomán, való beszélgetése közben. Hesszei Károly magas, hajlott alakja, szakállas arca komoly és ünnepélyes volt. Szentzsermen tűnődő hierofant arcát viselte, melyet a világ soha sem ismert. Apám egy földszinti oldalpáhol sötét függönyét félrehúzva a székekre mutatott. A páhoi hátterében orgona három fogsora derengett. Beléptünk, és helyet foglaltunk. A terem egyik oldalán emeletesen egymás fölött páholyok félrehúzott függönyei hullámzottak. Mindegyik páholyt lények néma jelenléte öltötte be. Szentzsermen fellépkedett a hét lépcsőfokon, és a koporsó fejéhez állott. A gyertyák bágyat aranyköt bevonták halotti köntösbe burkolt alakját, elmélyüléstől, tapasztalástól, megismeréstől átsugárzott komoly arcát. Barátaim Társaim a titkos testvériségben. Csendes, egyenletes hangja betöltötte a mélységes várakozásban hallgató nagy termet. Küldetésem végéhez érkeztem. Megkaptam a hívást. Ideje, hogy a világ hírül vigye halálomat. A művet elindítottam. A kiszáradt, titkos kutakból felfakadt a víz. Vigyázzatok a forrásra! A rend látható fejéül Kijelöltem utódomat. Halálom aktusa nem jelenti még végső távozásomat nyugat szerencsétlen földjéről, ez csak bizonyos események bekövetkezése után történik majd meg. Felbukkanásaimról hallani fogtok, és végső távozásom előtt elér benneteket utolsó üdvözletem is. Külön-külön eljövök azokhoz, akiknek mondani valom van. Mielőtt az útra térnék kelet felé, hátra hagyom nektek a rend tizenegy szabályát. A rend tagjainak hat kötelességét, és a rend tagjainak tizenhat titkos ismertetőjelét. Ez a 33 formula a fundamentum, amelyen épületünk megdönthetetlenné válik a legnagyobb viharokban is. A tizenegy szabály Szeresd Istent mindenek felett. Áldozd idődet szellemi fejlődésednek. Légy tökéletesen önzetlen. Légy higgadt, alázatos, tevékeny és hallgatag. Ismerd meg a benned lévő fémek eredetét. Őrizkedj a koruzslóktól és hazugoktól. Éj a legmagasabb jó állandó tiszteletében. Mielőtt a praxist megkísérelnéd, tanuld meg először a teóriát. Gyakorolj jótékonyságot minden lényel szemben. Olvasd a bölcsesség ősi könyveit. Próbáld megérteni titkos értelmüket. A hat kötelesség Csökkensd a szenvedést, gyógyítsd a betegeket ellenszolgáltatás nélkül. Alkalmazkodj az ország szokásaihoz, amelyben élsz. Jöjj összetársaiddal a titkos testvériségben, egy meghatározott helyen, évente egyszer. Válasz utódott magadnak. Az RC betűk a testvériség jelképe. A testvériség létét megalakulásától száz évig titokban kell tartanod. A tizenhat titkos ismertetőjel A rend tagja türelmes, jó szívű, Nem ismer irigységet, Nem dicsekszik, Nem hiú, Nem kicsapongó, Nem becsvágyó, Nem ingerlékeny, Nem gondol másokról rosszat, Szereti az igazságosságot, Szereti az igazságot, Tud hallgatni, Hisz abban, amit tud. Reménye erős. Szenvedés által nem kényszeríthető. Mindig tagja marad a társaságnak. Elhangzott szavai után nagy, láthatatlan csendleplek hulltak le. A gyertyák lassan gördülő viasz cseppeket izzadtak. Azután halk léptek hangzott fel. Hessei Károly és kaliostrós siettek elő páholyuk mélyéről. Fellépkedtek a koporsóhoz, leemelték a fedelét. Láthatóvá lett a szemfödél hófehér csipkéje. Szenzsermen beszállt a koporsóba, hanyat feküdt. Kezét a mellén összekulcsolta. Szeme még nyitva volt, de arcán már elömlött a holtak békés, megfejthetetlen mosolya. Kali Osztró ráhúzta a halotti leplet. A koporsó fedelét visszahelyezték és szögezni kezdték. A kopácsolás zaja erőszakosan, nyugtalanítóan tört a terem dermet hallgatásába. Egyszerre több sötét ruhás alak tűnt fel a koporsó körüli gyertyák fénykörében. Vállukra emelték a koporsót. – Eregy Cornéliusz! – súgta halkanapám. – Vett az egyik gyertyát, és kövesd a menetet. Ő maga az orgonához ült. Mikor a gyertyát kezembe vettem, Felhangzott az orgon a búgó, mély hangja, és utánunk ömlött a tártajtókon át. Kísért bennünket, mint a hold ezüstös fénye, de ezek a hangok nem a gyász hangjai voltak, hanem a feltámadásé, a megismerés titkos, mély öröméjé. Éreztem, egyre többen csatlakoztak mögém. Léptek halk, csosszanó neszei hangzottak, sok-sok láb óvatos, ünnepélyes, könnyű siklása. Arcokat nem láttam, hátra nem pillantottam, de az összetartozásnak, erős, egyéolvat közösségnek hatalmas ára marázott meg. Hosszú folyosón haladtunk át, majd bejutottunk a kápolnába. Az orgona hangja már csak távoli vízfényként zengett, majd elhallgatott, de a ajtó felnyitása után Újult erővel hangzott fel a kápolna karzatáról. Apám ezt a művét erre az egyetlen alkalomra írta, és nem is játszott a többé. A koporsó megpihent a kripta mély kőágyában. A menet csendben kihömbölygött a kriptából. Szent egyedül maradt koporsójában. A kripta megvasalt faajtaja zajtalanul helyére gördült. Eszei Károly visszaerősítette rá a címeres pecsétet, amely fölött az R-C betűk világítottak. Visszatértünk a homályos, nagy csarnokba. A néma, sötét ruhás alakok sorra eltűntek a páholyok lebbenő függönyei mögött. Én is páholyunkba léptem. Apám már felöltözve várt rám. A páholy keskeny kis oldalajtaján távoztunk. Mikor kocsink újra kikördült Rotenburg várából, három futár nyarkalt előttünk a hírrel. Szent gróf a mágus, Európa legnagyobb varázslója, császárok, királyok, költők és tudósok barátja halott. Meghalt Kasszelban, Hessei Károly Emmanuel kastélyában, Rotenburgban, s ott is helyezték örök nyugalomra 1784. szeptember 7-én.